Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 25 noiembrie 1992, Whitney Houston a debutat în cinematografie în rolul principal al unui film care a devenit aproape instantaneu un succes global. The Bodyguard Filmul în care Whitney Houston este o superbă Super vedetă pop protejată De un bodyguard fermecător Și un cam trist așa Jucat de Kevin Costner Ce urmează în film e ușor de anticipat Dar asta n-a împiedicat zeci de milioane De spectatori să cumpere bilete Ceea ce a transformat filmul într-un mare succes comercial Dar mai bine decât filmul în sine A făcut coloana lui sonoră Care a devenit cel mai bine, cea mai bine vândută coloană sonoră Din toate timpurile Cu peste 42 de milioane de copii Vândute la nivel mondial Hitul I Will Always Love You A ajuns pe primul loc în topuri La numai 3 zile de la lansare Și încă un detaliu Filmul a avut o gestație foarte îndelungată El fusese scris inițial pentru Steve McQueen și Diana Ross În anii 70 Dar din diverse motive n-a intrat atunci în producție Până când a fost descoperit Și recuperat de Kevin Costner În anii 90, după două decenii Deci încă o dată se dovedește Că nu e pentru cine se pregătește ci pentru cine se nimerește. O place în m am făcut. Și mai bine, mai târziu, decât niciodată. Cum ar da. zice doi pești ai căror ochi într-o baltă lucește. <laughs> La 25 noiembrie 1940 s-a consemnat prima apariție a personajului de desene animate, Ciocănitoarea Audi, care și-a câștigat notorietatea în special datorită râsului său. E un hehe -he mai vechi. <laughs> Personajul Woody Woodpecker a fost creat de Walter Lantz și a fost inspirat din fapte reale. Pe când se afla în luna de miere cu soția lui Grace, într-o cabană aflată pe malul lacului June din California, producătorul nu a fost lăsat să dorme de o ciocanitoare care făcea găuri chiar în acoperiș. Walter a mărturisit că a vrut să împuște puște pasărea, dar proaspăta a soției a spus că mai bine desenează un personaj. Și așa s-a născut ciocanitoarea Woody, devenită simbolul Universal Pictures. Așa cum Mickey Mouse este pentru Disney sau Bugs Bunny pentru Warner Bros. Vă imaginați scena? de deci, acesta aude, ciocănitoarea e plin de nervi, nu poate să doarne, și mă dus să o împușc, dragă. Și aia zice calmea, mai bine desenează. -o. Eu divorțam pe loc. Eu nu vreau luat la mișto, știi? Eu nu vrei să te liniști și mai bine desenezi un personaj de desene animat. Dacă întotdeauna doamna a avut dreptate, uite, vezi? Ce și vezi? Da. Ai putea să desenezi porumbei. <laughs> Corect. Inițial, vocea lui Woody a aparținut unui om de radio, Mel Blanc plecat însă la concurență unde a interpretat pe și mai celebri Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig. Poți vine să credeți că toate personajele astea au fost interpretate de un singur om? n-aș și crezut. Hmm. Și nu numai atât. Tot el i-a însuflețit pe Motanu Sylvester, pe Elmer Fudd sau pe Yosemite Sam. Ia hai să ascultăm puțin. Da, mortal om. Am ajuns în altă parte, dar m-a fascinat Povestea asta lui Mel Blanc, nu no știam El e omul care a interpretat zeci de personaje De desene animate În epoca lor de aur 25 noiembrie 1960 s-a născut cântăreața americană Emmy Grant, cunoscută pentru performanțele sale din clasamentele de contemporary Christian Music din Statele Unite, având un numai în America 30 de milioane de discuri, are 6 premii Grammy și 22 de Gospel Music Association's Awards. Primul ei number one a fost un duet cu Peter Settera, The Next Time I Fall, lansat în 1986, dar piesa care a făcut în conjurul lumii și a ajuns inclusiv în România este Baby Baby, lansată în 1991. Melodia a fost scrisă pentru fica ei, atunci în vârstă de șase săptămâni, iar succesul acesteia a făcut ca albumul Heart in Motion să se vândă în peste 5 milioane de exemplare. Noi ne oprim aici, dar îl așteptăm pe Vlad de alături de moise la unu și un sfert pentru România în direct. Sigur că da. Ne auzim și mâine dimineață, de la 7 fără un pic. Numai bine! Toate bune, pa, pa!